През лятото, съвсем логично, много тарт събитията. сменят адреса си и търсят публика край морето. И двете ни предложения в минутите до 10 днес идват от там. Първо на вашето внимание интересна изложба от фотографския проект Не Българите. Първата среща с публика ще е тази вечер в Бургас Ирина Недева. Научи повече за проекта от един от двамата автори Антони Георгиев. Британски пенсионери, сирийци отдавна у нас или току-що пристигнали в търсене на убежище, перуанец-музикант, маркетинг-специалист от Мали, израелец-менеджер на Мол, американец-управител на компания за Крафт Бира, японска театрална сценографка, автомобилен техник от Кот Дивуар. Това са само част от различните лица на чужденците в България. Кои са те? Опит за вглеждане предоставя фотографско-наративният проект «Не българите» на Антони Георгиев и Димана Трънкова. Ден Антони. Здравейте! Около 42 000 чужденци живеят в България, това е 0,6% от населението, около 11 000 са чужденците от Европейския съюз, останалите са от всички други страни в света. По данните на Евростат, какво ви мотивира за този проект «Не българите»? Този проект, който е подкрепен от а, а, програмата за оказване на помощ на неправителствени организации на Норвегия, Исландия и Лихтенштайн, цели а, да покаже кои конкретно са тези хора. Споменахте преди малко цифри. Цифрите винаги са много хубаво нещо, но за тези цифри стоят живи хора, които са в България в момента. Да се вгледаме в тяхната идентичност. Те разсъждават ли върху това какво е да си чужденец в България? На някои България им се струва а, приятно и забавно място. На други България им се струва като а, място, в което те търсят и много честно намират своя втори дом. Има други хора, които така, са били обект на език на омраза, били са обект на някакъв вид... А, лошо отношение. След турците в България, евреите в България, помаците в България, сега правите този проект като поглед към тази особена група на чужденците. До каква степен те се усещат като една обща група, групата на другите в България? Много зависи откъде идват тези хора. И също по каква причина? Тези, които са дошли тук с цел бизнес или по лични причини, защото голяма част от тях вече имат семейства в България или са дошли за да бъдат с съпрузители с другите да гледат и така нататък, се чувстват по един начин, който е по-скоро желание за по-голяма и по-пълна интеграция. Други чужденци, които са търсят убежище в момента в България, изпитват в, в, в основата си едно един същество. Те търсят сигурност. Те търсят сигурността на човек, който бяга от война. И поръч някои считай на мизерия, хората, с които говорихме, те идват предимно от Афганистана, Сирия, Ирак и от Африка, от Мали. Бяха изключно внимателни, когато говориха за отношенията, което получават България. И в България. В интерес на истината, повечето от тях бяха доста положителни. Никой не ни каза в реч, че е имало някакво лошо отношение от властите към тях. Напротив, имаше едно семейство, което каза, че когато са при пресекли границата с Турция и Събързи в България. Градичната полиция всъщност е била доста, доста добра с тях, защото им е предложила най-основните неща. Място за спане, западили се печка, било много студено, валяло е дъжд, те са им дали нови дрехи, са... закрива най-елементарни неща с това дома, но, но положително, усещам е било положително. Не наблягате върху клишето, да кажем, търсещо бежище или беженец. Ние виждаме тези лица в... Техните други роли. а Човекът от Мали го виждаме като маркетинг специалист. Един перуанец го виждаме като това, което той прави, като музикант, а не толкова през неговата националност или пък през света на кожата му. Това умишлено ли е? Да, абсолютно умишлено. Разбира се, това е една от основните цели на проекта. Говорим за 30 напълно различни човешки съдби, за 30 напълно различни житейски опита. Ако зададем въпрос свързан с иммиграция, на който било граждане на развита европейска държава. Трябва ли да има повече иммиграция или не трябва да има повече иммиграция? Отговорът от 95% от случаите ще бъде не. Не трябва да има. Обаче, ако зададем въпроса персонифицирано, този човек, конкретно този човек, трябва ли да остане в Европа? В много голям потенциал, защото да отговорът ще да. Той е толкова хубав човек, той е толкова полезен човек, той е толкова добър човек. Всъщност, казва се, че само вглеждането в отделния човек и спасяването от тези общи генерализации, еди кои си са, еди какви си, българите са, африканците са ни отварят и ни съвсем различни врати. И това е нещо, което всеки един българин, който по някаква почина живее в чужбина. Попитате всеки един от тях, са българи, говоря в чужбина, как се чувстват те в обществата, които се ги подобни отговори на тези, които получаваме ние в България от чужденци. Които дошли в България. Не знам дали вие сте си правил този експеримент, но ако човек провери израза не българите в българоезичния интернет, попада на вашия проект но попада и на Facebook групи, обединени от силни чувства срещу чужденците в някой от футболните ни отбори. Особено, когато става дума за играчи с друг цвят на кожата, доста чужденци се оказват в вие го наричате окото на буря от популизъм, ксенофобия, стереотипизиране. В края на юли месец имаше един пократителен разказ на индиец, който абсолютно неясно защо е бил жестоко пребит в София. Неговото обяснение е само заради цвета на кожата му, по-различен свят на кожата. До каква степен тези стереотипи се раздухват от политици или от някои медии? Национализма и ксенофобията са емоционални понятия. Това е съедно, че говориш с някой много влюбен човек. Каквото и да обясняваш за новата натоякълка, то няма да те чуя, защото толкова много обича новата сектата. Единственото, което може да се направи според мен и водейки се от западния опит, е законно налагащите органи да изпълняват своите задължения. В България понятието престъпление на омразата, от юридическа гледна точка не съществува. Всички случаи на насилие срещу чужденци, срещу хора, които са различни, а и не само срещу чужденци и хора, които са различни, но и срещу българи, които приличат на чужденци, се третират като права на хулиганство, а не като престъпление на омразата, което е едно според мен изкуствено устаряло. Изкошно неадекватна ерозирска постановка. Смятате ли, че част от тези стереотипи идват от времената преди падането на Берлинската стена, от времената на Желязната завеса, когато клишето за чужденеца беше свързано с клишето за опасност? Опасно е да си говориш с чужденци. Една част, да, от времето на комунизма. Много, много нови. Прави впечатление, че новите крешета се оформят в периода след приемането на България в Европейския съюз, след 2000. Някъде в на 2000 години нататък. Един особен парадокс. Ако чужденците идват от по-бедни страни, лошо, защото искат да ни вземат недостигащия хляб. Ако идват от по-богати страни, лошо, защото ни колонизират. Също емоцията... Не можеш по никакъв начин да, да използваш рационални аргументи, защото емоцията е над всичко останало. И все пак в вашия проект има емоция, защото освен теоретичен, той е и визуален, има и арт-елемент, фотографска изложба. Кажете ни какво предстои тази вечер в Бургас? Справиме примера на проекта в Бургас до вечера, в 18.30 в залата на регионалната библиотека Пео Яворов. Аз съм особено доволен от това, защото Пео Яворов е един от българските поети. В чето творчество има специална глава, твързна с чуженци, с емигранти, с беженци. Другата седмица на 10-ти се отцива същата изложка в Пловдив, след което ще има още три изложби в Варна, в Велико Търново и на финала голямото закриване през октомври ще бъде в София. Една среща на Ирина Недева с Антони Георгиев, един от авторите в фотографския проект Не българите. Както разбрахте, премиерата на изложбата е днес от 18.30 в регионалната библиотека Пело Яворов в Бургас.